Перші удари кийків упали на священиків. Вони бризкали заплакані сумні обличчя отруйним газом. Хлопці пуму відбивалися від роботів у касках. Маг невидимий несамовито зареготав. Він сів верхи на молодика з перекошеним от люті лицем. Той ще більше ошкірився, підняв кийок і прохрипів. «У, суки, ви у нас попляшите попіки!» Він опустив кийок на віко домовини. Глухо зойкнула деревина, впала паляниця. Злетів вишитий рушник. Зеленоплямисті роботи в касках знову обдали похоронну процесію газом. Тарас завмер у молитві. Мах відлетів, відчувши потоки сяйва, що впали на вулицю, яка носила ім'я того, кого він ненавидів понад все у світі, як і тисячу літ тому. Разом із ним відступило і його видиме і невидиме воїнство. Роботи в касках, стискаючи гумові кийки, влетіли в автобуси і помчали до воріт Святої Софії. Похоронна процесія оговтавшись від лютого несподіваного нападу, рухалася теж туди, де мали поховати патріарха. На землі, яку любив самозречно, за яку відмучився і відстраждав, не виявилося для його праху місця. Дозволу на поховання на території храму усе ще не було. Автобуси, перетнувши Софіївський Майдан, зупинилися. З них вилітали зеленаві істоти в касках. Вони зависали в повітрі, а тоді гупали чобітьми об асфальт. Мах бачив у багатьох під уніформою й копийця. Він щасливо закружляв у повітрі. Його земного воїнства на цій землі не поменшало, а побільшало останнього століття. Теж побачив і в головнокомандуючого Вони миттєво зникли за ворітьми храму. Мах перетнув горожу і побачив безліч касок чоловіків у формі. Колись він не міг навіть наблизитися до високих мурів цього храму. Його спарювало сяйву, що падало з небес на куполи хрести. Відколи ж спровадили звідти священників, і відколи осіли тут його земні помічники, сяйва не стало. Храм став ненамолений і невідмолений. Тепер він вигульвав тут вільно. Святиню давно було осквернено, а святе місце – Знесилено. Сіявся тихий дощ. Маг радісно потирав ратища і весело гиготів він помстився княжому родові. Помстився, он той, чиє тіло несуть до стін Святої Софії із княжого роду, що викинув гілку на родовому дереві Данила Галицького, що проросла від праправнучки Марії. Він не дозволить одному з тих, що вступили з ним у відкритий бій, що гнали й женуть до нині усе його воїнство з київської землі, осісти навіть прахові в святому місті. Інакше храм відійде до України. Він відчинить ворота. Надто багато зроблено ним, щоб Київ став більше схожим на Єрусалим, а не на Вавилон. Впустити мертвого Василія на територію Святої Софії означало б впустити спасенну силу до храму храмів. Він зміг би тоді знову повернутися до християнського світу, рятувати і захищати Київ. А цього боявся Мах. Надто багато зроблено, щоб святе місце стало бездіяльним, бездуховним. Храм і всю територію оберігають його земні слуги. Він грається ними, як досвідчений кіт мишенятами. З його волі здиміли і старші міста, віддавши наказ ховати патріарха на цвинтері поруч із нерозкаяними грішниками та нехристами. Це була справжня перемога, і Мах реготав. У бездуховного натовпу такі ж хирляві розумом і непорочно бездуховні вожді. Це все плід його діянь та його легіону, бо працював над їхніми головами і душами, ще коли вони були в колисках. Він і його невидиме воїнство легко підбиралися до них, бо в оселях, де вони зростали, не лунала молитва та Слово Боже. Магічні дійства над душами безбожників мали свої етапи. Перший. П'ятикутна зірка із калихатою голівкою всередині. Другий – червоний галстук і зірочка з трьома язиками полум'я. Третій – кривавий прапор із зображенням тієї ж таки голови, але вже не пелихатої дитячої, а лисої з демонічним профілем. Той жорстокий чоловічок куцею лівицею зумів вигнати із душ мільйонів образ Спасителя. Той, хто кілька днів тому приймав його шанобливо за дубовими дверима, що надто полюбляв ті слова, які часто вживав і Мах, зачувши про клопотання священників поховати патріарха на території храму, виголосив коротку промову, вплітаючи ті слова, які дуже любив Мах і які приніс колись на цю землю. Пашліанік такої матірі. Этого дохоронить на территории церкви? Пусть рядом с Забродой хоронят на Байковом. Чем он лучше?» Короткий той монолог обервал телефонный звонок. Объзвался аппарат, по якому звонили из Москвы. Він розтягнув рот у посмішці и щиросердно сказал. «Здравствуйте, Ваше Преосвященство!» «Нет-нет, никто не позволит, Ваше Преосвященство». «Это все мутят воду националисты». «Мы не подведем. Приказ отдан по всем параметрам, по всем службам, задействован сокол, охраняется территории всех церквей. Этого не случится. Чтобы самозванца хоронить здесь – нет». Ми та зборі ще бистре розгонім ваше прясвященство. До сідання. З тими словами васал залишив задощений Київ і подався з нього геть. А тим часом похоронна процесія зупинилася коло брами храму, храмів. Мах безплотний, зустрів її зловісним виттям а потім перелетів через ворота і опустився на голови в касках. З-за воріт на священників, мирян полетіли недоїдки яблук, каміння. Мазепіна дзвіниця стрепинулася. З-за брами понесло отруйним газом. Маг радісно вигулював дворищем, спускався в підземний таємний прохід, що з'єднав територію собору з сірою будівлею, де відбувалися найтаємніші дійства, на які він надихав своїх земних слуг. Скільки разів він накликав погибель на ці куполи і церкву, скільки прагнув перетворити їх у купу цегли й глини руками кочівників а потім більшовиків та фашистів, але так і не зміг. Всесильна рука відкидала його земних слуг. Мах з радістю дивився на молоді сценічним оскалом обличчя тих, що називали себе захисниками суверенної держави. Скільки їх було і зникало у водах ріки життя. Скільки імен і назв сплинуло! Звалися ж його земні помічники та слуги Сенедріоном, волхвами, житцями, язичниками-ординцями, яничарами, боярами, служивими генсеками. І ці, що засіли за брамою собору, його земне воїнство, покликане нищити і оскверняти християнський Київ. Вони цинічно жартували, травили анекдоти, брутально лаялися за брамою, храму, храм'ю і жбурляли усе недоїдками яблук на домовину, священство мирян. Престольний Київ перебачив багато лихоліть, перегорнув силу селенно чорних сторінок. Цей день писав одну з найганевніших і найболючіших. Він засвідчував трагічну правду. Ординець Яничар виплодився на цій землі і під цим небом. Його вигодував рідний хліб і вода. Скажи йому підпалити рідний край з чотирьох кінців, і він підпалить. Скажи вигубити до живої душі, і він вигубить. Ім'я йому Легіон. Сонце повільно рухалося небом поза хмарами, неначе і воно боялося побачити те, що відбувалося на Софійському Майдані перед високою брамою, що вела до собору. Боялося побачити біло-чорну трону притихлих священників, засмучених людей із свічками в руках, заплакану віру, що редма ридала Разом із небом вже три дні. Ангели Божі перерахували усіх і подалися туди, Де вершиться воля Всевишня. З уст ангелів злетіло радісне, Що цьому проклятому тисячолітному краєві, Покараному, знеславленому і знесиленому, Не все вигублене і не все вмирає. Так, є сіра засмічена ріка, отруєна нечистотами гріхів, що пливе до вічної лети. Є й піна над її водами, така ж темна і недовговічна, як і саме річище. А є невеличкі чисті джерельця у тій замоленій течії життя». Одне з них дуже прозоро б'є на Майдані перед свічею Софійської дзвіниці. То живе неушкоджена віть на понищеному древі нації з підрізаним корінням і деформованою кроною. Ангели Божі знову спустилися і закружляли над головами засмучених людей, що тривожно позирали в небо. Хилилося до вечора. Побачили сяйво, що блакитним променом Било в небо з-під старого гілястого каштана. Схилившись на стовбур дерева, Стояв із запаленою свічкою в руках Тарас. Під стінами храму загупали киї. Довбали асфальт, копали могилу. Олексій Безверхій приніс з відкілля з лопати, здіймали пласт за пластом, свіжа яма глибшала і глибшала. Розлютовані плямисті біси в шоломах, з кийками і газовими балончиками в руках, вилетіли за брами в ту мить, коли домовину з тілом патріарха було опущено на дно ями і кілька грудок землі впало віко. «Витянуть гроб!» – віддав наказ демон в мундирі генерала. Кілька молодиків кинулися до ями, але ангели Божі відкинули їх, і вони наполохано відступили. Ангели прикрили яму, яку засипали чоловіки. А над Майданом знову пролунав наказ головнокомандуючого «Бейте всіх подряд!» Кумавце в калечтє. Свята Софія бачила за свій вік багато жахів і багато див. А таке...